Lúkásar kvæðuspjall 17. kafli. Jesús sagði við læri sína: Eigi verður umflúið að menn séu taldir til fals, en vei þeim sem því veldur. Betra væri honum að hafa millnu stein um hálsinn og vera varpað í hafið en að tæla einn af þessum smælingjum til fals. Hafið gát á sjálfu meiður. Ef bróðir þinn syndgar, þá ávíta hann og ef hann sér að sér, þá fyrirgef honum. Og þóttan mér skeri við þig, sjö sinnum á dag og snúi sjö sinnum aftur til þín og segi Ég yðrast, þá skalt þú fyrirgef honum. Postularnir sögðu við drottinn. Auk og strú. En drottinn sagði Ef þér hefðu trú eins og mustarskorn, gætu þér sagt þeim morberja þetta. Ríf þig upp með rótum og fest rætur í sjónum. Og það mundi hlýða yfir. Hafi einhver í er plægir eða hirðir fjenað, segir hann þá við hann þegar hann kemur inn af akri. Kom þegar og setið til borðs. Segir hann ekki fremur við hann, Búð þú mér kvöldverð, takk þig til og þjóna mér meðan ég ett og drekk. Síðan getur þú ettið og drukkið. Og er hann þakklátur þjóni sínum fyrir að gera það sem bóðið var? Einskuluð þér segja. Þá er þér hafi gert allt sem yður var bóðið. Ónýtir þjónar erum við er. Við höfum gert það eitt sem á spar að gera. Svo bar við á ferð Jésu til Jérúsalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galíleu. Og er hann kom inn í þorp nokkurt, mættu honum tíu lík þráir menn. Þeir stóðu álengdar, hófu upp raust sína og kölluðu Jésús, meistari, miskunna þú oss. Jésús sá þá og sagði við þá Farið og síni viður prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra sneri aftur er hann sá að hann var heill orðin og lofaði Guð hári röstu. Hann fjall fram að fótum Jésu og þakkaði honum. En hann var samvergi. Jésu sagði, urðu ekki allir tíu hreinir, hvar eru hinnir níu? Urðu engir til þess að snúa aftur að gefa Guði dýrðina nema þessi útlendingur. Síðan mælti Jésús við hann. Statt upp og far leiðar þinnar. Trú þín hefur bjargað þér. Fari segjar spurðu Jésú hvernar Guðs ríki kæmi. Hann svaraði þeim. Guðs kemur ekki þannig að á því byri. Ekki munum enn segja Sjá, þar erða það, eða hér er það, því að Guðs er innra með yfir. Og Jésús sagði við lærisveinana. Þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá einn dag mannssonarins og munuð eigi sjá hann. Menn munu segja viðiður. Sjá hér, sjá þar en farið ekki og hlaupið eftir því. Mannssonurinn kemur eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars. En fyrst á hann margt að líða og þessi kynnslóð mun útskufa honum. Eins og var á dögum Nóa, svo mun og verða á dögum mannssonarins. Menn ádu og drukku, kvæntust og giftust, Allt til þess dags er nói gekk í örkina og flóðið kom og tórtímdi öllum. Eins var og á dögum lóts, Men átug og drukku, keiftu og seldu, settu og byggðu. En daginn sem lót fór úr sódómu ringdi eldi og brennisteini af himni og tórtímdi öllum. Eins mun verða á þeim degi er mannssonurinn opinberast.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 Verða tveir í einni kvílu, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tvær munu mala á sömu kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin. Tveir verða á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Þeir spurðu hann þá, hvar herra? En hann sagði við þá. Þar munu erðnirnir sapnast sem hræði þér.